Думаючи, що контролює ситуацію, не спішили вибиратися з будинку і допомагати другу. Ну, дні речі ман'яка не цікавили. Ха -ха. ви розсмішили мене, Василько. Тому перетворимо розвагу із забиття немічної тварини на сутичку двох лютих вовків. Я читав на вашій сторінці про ваш військовий досвід, тому розраховую на якісну підготовку. Мене погризли собаки, а ви тільки пару ударів пережили. Такий бій не буде чесним, тому добивайте і не читайте мені зайвих проповідей. Професор кинув до ніг черепа чорний згорток, у якому лежали шматок бента, целокс і шприц з якоюсь рідиною. Він глянув на нього і кивнув головою. «Ці три речі дадуть трішки...» «Рівноваги!» «Що у шприці?» – запитав Череп. «Маленький укол адреналіну з деякими цікавими домішками. Солдати Blackwater часто такими зловживають, коли отримують поранення під час бою. Подарунок цінний, повірте!» Череп розумів, що у нього немає шансів витримати зіткнення. Він мав деякі підозри у підміні уколу, але вирішив ризикнути. Він обробив рани, а потім перемотав найбільший укус бинтом і вколов собі у вену речовину. Ефект був майже миттєвим. Колишній спецпризначенець підвівся на ноги і рушив до професора. Залишку сил могло вистачити. «Зараз я тебе зубами рвати буду!» – закричав череп. Він швидко підняв ногу і спробував вдарити маньяка в груди. Однак той майстерно ухилився, легко вийшовши з діапазону ураження. Стало зрозуміло. Підготовку він має далеко не із курсів цивільної самооборони. Череп розвернувся і знову пішов вперед на супротивника із серією ударів кулаками та лоукіками, котрі професор майстерно парирував. Витримавши перші атаки, Вбивця ударив тільки один раз і вдарив у поранене стегно. Після пропущеного удару череп підкотився назад і схопив ножа, що лежав біля тіла вбитої собаки. Професор не атакував, очікуючи, поки суперник знову підійметься на ноги. Він контролював ситуацію, не допускаючи навіть думки, що хлопець може його чимось здивувати. Череп атакував правильно. Так, як це описував підручник, але досвідчений вбивця ще до його народження читав сотні разів подібні підручники і практикувався, вочевидь, у найкращих інструкторів країни. Спроби вдарити ножем по обличчю, а тоді у корпус, зазнали краху. Після відбиття професор вийшов із зони ураження, знову вдаривши черепа у поранену ногу, тільки цього разу з іншого боку. Вбивця дістав свій ніж. Він вирішив заострити сутичку, аби молодий суперник нарешті усвідомив. На кону його життя. Череп не став довго передихати, різко повернувся із новим ударом, але отримав тільки контрвипад по руці, який ледь не вибив зброю з його пальців. Підвівшись на ноги, він двічі невдало замахнувся, а тоді ризикнув, і пішов вперед всією масою тіла. Однак це стало фатальною помилкою. Вбивця відстрибнув в сторону і протягнув своїм ножем по плечу черепа. Поранений не став зупинятися, він розвернувся і атакував ріжучим ударом шию професора. Цей випад також не дав жодного результату. Ман'як різко пішов на зближення, парирувавши спробу атаки і при цьому... Устих іще протягнути лезом по внутрішній частині руки, а тоді по тильному боці стегна. Череп впав на обидва коліна, відчувши, що випустив ножа. Павло із Яною дивилися, як друг намагається відповсти до будинку, але не могли вибратися і йому допомогти. Професор стояв на газоні, спокійно спостерігаючи за спробою хлопця покинути бій, Хоч той і погодився на нього з власної волі. Череп тягнув за собою поранену ногу, стікаючи кров'ю. Кров із правої руки била з рани не менш сильно. Долаючи останні метри до вікна, за яким стояли його друзі, хлопець здивувався, чому маньяк не наносить йому ударів. Коли ж, нарешті, поранений спромігся добратися до скла і спробував піднятися. Його дістав останній удар Професор дочекався, щоб жертва повірила, ніби друзі можуть втрутитися і допомогти А тоді метнув із відстані десяти кроків ножа Ніж за секунду застряг у спині Черепаніна Він звалився на скло, а далі з'їхав вниз по ньому, залишаючи криваві сліди нічний патруль Павло та Яна із острахом дивилися на помираючого черепа, який віддав останні сили, аби спробувати втекти від жахливого вбивці. Тепер вони опинилися у безвихідному становищі. Єдиним їхнім козором проти маніяка був колишній спецпризначенець, оскільки той вмів організовувати ефективний опір і знав, як вивести друзів з будинку. Але професор вдарив на випередження, позбувшись найнебезпечнішого супротивника. Тепер ніщо не заважало йому повернутися в середину, напасти і забити ножа у пах зраднику Павлу, який наплював на його доброту. Бессараб і сам відчував, як колишній наставник дивиться на нього, маючи наміри вирвати голими руками хребет а далі вже взятися за поліцейську. «Він дивиться на нас, бо планує заходити всередину?» запитала у Павла налякана Яна, яка схопила зі страху його за руку. «Поки у нас зброя, він не наважиться піти у відкриту», відповів він. «Цей нелюд побив череп, а не мов, стакан соку випив. Що йому? Кулі ножем не зупиниш». Тому... «Дась нам побігати іще трохи!» «А у нас багато лишилося набоїв!» Павло зігнувся і показав їй половину магазину, побоюючи, що десь неподалік можуть бути камери, через які про все дізнається вбивця «Не відповідай нічого!» – попередив він «Твої набої я порахував!» Професор недовго лишався на одному місці Покликавши собак за собою, він рушив до живоплотів і знову безслідно зник. Він і його предки ніколи не почувалися у безпеці, тому постійно перетворювали свій родовий маєток на цілу мережу тунелів і ходів. Деякі з них виходили далеко за територію. Це допомагало полювати на жертви, які необхідні були для принесення подарунків воскреслим богам Вавилону. Павло із Яною не затримувалися на відкритому місці. Вони побігли на другий поверх і зайняли одну із кімнат, яка виходила вікнами в бік дороги, щоб побачити, чи ніхто не наближається до маєтку. Павло вибрав приміщення, яке було найменшим і в якому не доводилося постійно слідкувати за периметром. Вони тримали під прицілом двері, роздумуючи над способами вибратися із пастки. Залишалося не так вже й багато варіантів. Щоб викурити їх із закритої кімнати, було іще ширше поле. Професор легко міг скористатися всього лиш одною димовою шашкою. Зважаючи на його арсенал, маньяк зібрав у маєтку Набагато крутіший склад зброї та боєприпасів, аніж ті, які мали окремі полки спеціального призначення Він колекціонував такі технології і прибамбаси, що у міністра оборони половина радників отримали б інфаркт від побаченого Поки Нелюд блукав таємними коридорами, шукаючи способів виманити і обеззброїти жертви Павло і Яна сиділи на підлозі, очікуючи неминучого. Жодної ідеї, яка могла допомогти у порятунку, вони так і не вигадали. Поліцейська настільки боялася повернення назад до підвалу, що навіть подумувала накласти на себе руки, лиш би не датися в руки маньяку, що буде катувати її утричі страшнішими способами. «Ти знаєш...» Мені чомусь нагадалося дитинство, заговорив Павло. Тоді ми жили біля річки і дивувалися, чому наш світ настільки великий і страшний, вважали себе маленькими мурашками, нездатними нічого змінити. Мій брат не хворів, названий батько був живим, а мама мала змогу посидіти у колі родини замість брудної роботи в якомусь Засратому ресторані чернівців. Яна слухала. Нас зараз прийде вбивати маньяк, а ти про дитинство думаєш. Не хочеться, знаєш, помирати із поганим настроєм. Не хочеться взагалі помирати. Павло обійняв її і притис до себе. Наче між ними була давня справжня любов а не прагнення використати одне одного для задоволення інстинктів. Вона не стала відштовхувати його, розуміючи, що ранок може й не настати. Йому вдалося знову її відволікти. Вони обоє відчували, що вбивця уже рухається неподалік і точно знає, як виманити їх із кімнати. «Виходьте і помрете безболісно, як і ваш друг!» Прогримів його голоси з коридору. Професор знав, де знаходяться жертви, тому рухався завершувати свою нічну гулянку. Забагато безладу і збитків завдали незвані гості. Він тримав у руці гранату з гірчичним газом, плануючи кидати її під двері. Гройсман давно уже хотів випробувати зброю, яку використовують російські спецслужби для звільнення заручників. Павло із Яною напружинилися. Вони тримали двері під прицілом, однак замить сталося таке, що змусило професора відмовитися від свого задуму і швидко побігти коридором до кабінету. Його відволік хтось іще крім них. І це додавало шансів двом вцілілим вибратися нарешті із пастки. Павло стривожено підійшов до вікна і побачив невеличкий промінь світла за воротами, наче блимали ліхтарі машини. «Чому він побіг на територію?» – запитала здивована і перелякана Яна. «У мене є тільки одне припущення, але я боюся», – промовив Павло. «Ти говорив, що вас мав страхувати четвертий?» Не встигла вона договорити, як перед очима заблимав синій вогник. Це могло означати тільки те, що працювала патрульна машина. Офіцери приїхали до будинку, навіть не підозрюючи, хто у ньому знаходиться. Їм треба було негайно дати знати, аби врятувати життя. «Треба їх попередити», – запропонувала Яна. Я щойно про це подумав. Вони кинулися до вікна і почали товкти по ньому прикладом від автомата. Скло виявилося не таким міцним, як на першому поверсі, але давало тільки невеличкі тріщини. Тому доводилося бити тривалий час. Поки вони гатили по склу, патрульні самостійно відчинили ворота на територію маєтку, порушивши закон, бо ж не мали вони права без спеціального дозволу вдиратися до приватного дому. Вони увімкнули ліхтарі і пішли до будинку. Десь за 30 метрів від воріт зупинилися і повиймали зброю, зустрівши першу перешкоду на шляху. Навпроти поліцейських стояли три здоровенні ротвейлери. Вони нагадували чудовиськ із фільмів жахів. Собаки витріщили на незнайомих чоловіків вузькі очі і вискалили ікла, не припиняючи при цьому гарчати. Щоб тварини зупинилися, напарник Георгія Андреску вийняв балончик, яким вони зазвичай розганяли хуліганів. Він приготувався дати їм понюхати перцю, однак сам Андреску звернув увагу на закривавлені мордяки – тому відразу дістав табельний пістолет та прицілився у активних ротвейлерів. «Переконаний, вам не доведеться стріляти!» Несподівано із занихайних кущів до поліцейських вийшов господар дому. Вдягнений він був у чорний піжамний костюм і білі кросівки. Георгій витріщив на нього очі – оскільки сам бачив автомобіль, у якому професор сидів за кермом. Він був впевнений у тому, що об'єкт назад іще не повертався. «Офіцери, ви повинні мати переконливе пояснення, для чого порушили закон і, не повідомивши господаря, зайшли на приватну ділянку», – продовжував тим часом говорити Гройсман. «Ще до кінця цієї ночі...» Ви потрапите у кабінет начальника. «Ми подумали, що у вас сталася біда», – пояснював Георгій. «Коли у мене стається біда, я сам телефоную», – грубо відповів Гройсман. «З вами все добре?» – запитав напарник Андреску. Професор поправив замок на спортивному костюмі. Тоді відповів. «Напився». Привів молоду даму, зібрався зайнятися кхм, гімнастикою, але замість цього вийшов проганяти патрульних із ділянки. «По-вашому як, я в небезпеці?» «Чому морди собак у крові?» – запитав Георгій. «З жерли грабіжника, який вломився до будинку. Вони і далі доїдають його тіло неподалік біля басейну». «Можете глянути, якщо хочете!» Напарник Андреску не витримав і зареготав, почувши цю відповідь. «Гарно вам відсвяткувати!» – сказав він. «Чув вчора про ваш скарб!» Напарник повернувся назад до воріт. Але Андреску лишився стояти на місці, немов його щось затримувало. Він відчував, що з його друзями сталася якась біда – а дивний професор не такий простий, яким хоче видаватись на перший погляд. Щось ховалося за маскою його гніву. Георгій рушив вслід за нападником, не попрощавшись з професором, що лишився стояти непорушно біля своїх собак, очікуючи, поки підуть геть непрохані гості. Догнавши колегу, Андреско вхопив його за руку і вирішив сказати, що потрібно перевірити сліди крові на іклах Ротвейлерів. Однак сказати нічого не встиг. Несподівано розбилося вікно на другому поверсі і закричав Павло Бесараб. «Стріляйте в нього! Він вбивця!» Андрескою з напарником вийняли пістолети, приготувавшись відкрити вогонь, наче їм закричав не невідомий, а наказав генерал поліції». Проте їх реакція виявилася доволі запізнілою. Озирнувшись, молоді патрульні не побачили посеред дороги ані власника будинку, ані його собак. Тільки кущі з обох сторін дороги почали рухатися у двох різних місцях. «Значки вам тут не допоможуть». Поліцейські насторожилися несподіваним зникненням професора, який випарувався. Десь із даху продовжували долітати чоловічі та жіночі голоси, намагаючись попередити стражів порядку про небезпеку. Кущі активно рухалися, однак копи не відкривали вогонь, не будучи впевненими, що потраплять у противника чи в його собак. За мить... Із розбитого вікна другого поверху почала вилазити молода дівчина, а слідом за нею хлопець, у якому Георгій впізнав Павла. «Вбийте його!» – кричала дівчина. «Це той маньяк, який дівчат краде!» «Негайно викликайте підмогу, поки не пізно!» – додав Павло. Дівчина настільки поспішала, що послизнулася і мало не впала, зламавши собі щось. Її врятував хлопець, який вилазив слідом. Він негайно кинувся за нею, зачепившись ногами за раму вікна і схопив її за одяг. Поліцейські не стали затримуватися, а відразу ж кинулись допомагати. «Чекай, щось тут не так!» – несподівано затримався напарник Георгія. Георгій зупинився бігти, обернувшись до напарника. «Слухай, рація не працює!» Не мов би хтось глушить всі сигнали. «Поліцейську рацію глушить!» – здивувався Георгій. «Потрібно повертатися до машини і викликати підмогу. Та там же люди у небезпеці!» «Тоді ти біжи до людей, а я до машини!» – відповів напарник. «Ну і хрін з тобою!» – психанув Георгій і зібрався бігти. «Патрульний!» Ледве встиг обернутися до брами, який кущів йому на голову, вистрибнув величезний чорний ротвейлер і повалив на землю. Він спробував підвестись і скористатися пістолетом, однак собака теж не гальмував у сутичці з небезпечним ворогом. Пес вхопив його за руку, зімкнувши гострі ікла на зап'ястку. Георгій озернувся до колеги тільки коли почув дикий крик болю. Він забув за Павла і невідому дівчину, бо вони іще могли вибратися. А ось напарника пес шматував. «Вибирайтеся самі!» – закричав Георгій до Павла, який з останніх сил тримав Яну руками. Вага її стрункого тіла здавалася дещо більшою, ніж він собі уявляв, і тягнула його донизу. Допомагали втриматися лише штані, котрі зачепилися за розтрощену раму. Георгій водночас підняв пістолет для прицілювання, і перші три постріли пройшли повз небезпечного пса. Однак четвертий влучив у масивне тіло, змусивши Ротвейлера відпустити руку і відступити. Поранений звір звалився на дорогу і почав хапати повітря ротом, відчуваючи наближення смерті. Куля пошкодила йому хребет. «Ця сучара вирвала мені шмат руки!» рибів патрульний. «Тримайся, я рухаюся до тебе!» – підтримав його Георгій. Після його слів напарник спробував підвестись на ноги, але щойно він це зробив, як слід за підстреленим вилетіли іще два ротвейлери, які знесли патрульного з ніг і почали шматувати. Один вхопився іклами за стегно біля промежини, а інший відразу ж почав рвати горло. Поки Георгій знову прицілився і вистрілив, тварини вже встигли завдати непоправних пошкоджень. Кров фонтанувала із ран на шиї потерпілого, заливаючи розлючених звірів. Ротвейлери гризли того, не звертаючи жодної уваги на постріли. Їх до цього готували. «Я йду до тебе!» – кричав на ходу Андреску, натискаючи на гачок. Він розігнався з усіх сил, наближаючись до напарника. Настільки інтенсивна стрільба та шокова ситуація збили його із ліку набоїв. Коли до псів лишалося лічені метри, йому потрібно було перезарядитися. Георгій зупинився і потягся рукою до пояса, де у нього висіли запасні магазини та шокер. Але у цю мить хтось дихнув йому у потилицю. Патрульний зрозумів, що вбивця в нього за спиною готовий ударити, однак повернутися не встиг. Лезо різко встромилося у хребет, перебивши його. «Тихо, тихо, тихо!» Зашипів на вуко маньяк, схопивши лівою рукою його за горло, поки інша тримала руків'я ножа у спині. «Значки вам тут не допоможуть!» Він настільки швидко напав, що шансів відбитися не було. Буковинські поліцейські виявилися неготовими до зустрічі із справжнім зловмисником, який не порушував карантин і не торгував молоком у забороненому місці, а вбивав людей, відновивши давній культ. Георгій відчув неймовірно сильний біль і сплюнув кров. Аби не витрачати час на випадкових жертв, професор витягнув з його спини ножа і вдарив іще тричі, остаточно загасивши світло в очах офіцера. Він спершу підійшов до другого копа, якого догризали на газоні собаки, а уже тоді поглянув на нахабне дівчисько, яке стрибнуло на газон, відпустивши руки брехливого зрадника Павлика. Гройсман зрозумів. Ситуація складалася іще краще, ніж він міг сподіватися. Поліцейські мертві, машину потім можна легко відігнати в ліс подалі або ж заховати деінде від людських очей. Але головне, що грабіжники розділилися. Налякана сучка Рвонула за будинок, а Павлик застряг у розбитому вікні, звисаючи головою донизу. «Песики!» – покликав маньяк улюбленців. «Ось вам нова ціль!» Ротвейлери чудово розуміли команди власника. Вони повернули голови у бік переляканої яни і наготувалися атакувати. Професор не став довго розтягувати полювання, оскільки тепер мусив іще й заховати десь патрульний автомобіль. Він посміхнувся і віддав команду. Фас! Набридлива дівчина Яна не бачила розвитку подій після загибелі Георгія. Вона обернулася до висячого з вікна Павла і почала кричати йому, щоб негайно спускався. Паніка повністю охопила її, заважаючи тверезо обдумувати дії. Не варто було зайвий час затримуватися на одному місці, коли собаки зібралися за лічені секунди розірвати твоє тіло. Вона підстрибнула зі страху, бажаючи сягнути підвішеного Павла, однак нічого не виходило. Штани зачепилися за уламок з розтрощеного вікна і не дозволяли тому впасти донизу. «Покинь мене і тікай негайно!» – закричав Павло, побачивши псів. «Я не можу сама втекти!» – відповідала Яна тресучись від страху. «Тікай, поки собаки тебе не порвали! Він не дасть мені втекти! Тікай, дурепо, вони тебе зараз на фарш перетворять!» Ротвейлери набирали швидкість, погрожуючи за кілька секунд досягти дівчини. Яна сіпнулася до басейну, біля якого лежав покійник, однак не встигла добігти навіть дорогу будинку. Пси нас доганяли, повідомляючи про своє наближення гучним гарчанням, що паралізувало усі м'язи. Павло почав крутитися, аби спробувати якось вивернутися із того становища, але у нього нічого не виходило. Побачивши, що за псами йде і сам професор, він почав втягтися руками за спину, але зрозумів, що автомата там немає. Зброя лишилася лежати біля підвіконня, оскільки перед тим, як стрибнути, Павло допомагав вибратися Яні. Тримаючи дівчину, він поставив автомат біля стіни. Коли ж вона почала падати, Ясна річ, не було часу роздумувати і довелося кидатися слідом, хапаючи її за волосся та одяг, аби врятувати. Ротвейлери спіймали дівчину за рогом будинку. Вона вчасно відчула напад і встигла обернутися обличчям до тварин. На інтуїтивному рівні поліцейська випустила першу кулю прямо у мордяку стрибаючого пса, відкинувши його далеко назад. Однак другий і з розгону звалив її з ніг, змусивши впустити зброю. Пістолет випав десь за метр від сутички, залишаючи мінімальні шанси дістатися до нього. Ротвейлер схопив жертву і клами за живіт. Павло бачив, що вслід за псом рухається професор, тому хотів попередити її, поки вибирається на допомогу. «Швидше!» Вбий цього чортового пса, поки він не підійшов. Гройсман повільно рухався до пораненої поліцейської, оскільки бачив вірний песик не відпустить сучку без наказу. Павло його зовсім не турбував, бо висів головою донизу, намагаючись сіпатися, немов окунь у сачку. Пес рвав бідолашну дівчину не лишаючи їй жодних шансів на спротив яна пересилила себе і на адреналіні подерлася газоном до пістолета це їй довелося робити тягнучи за собою ротвейлера котрий не відпускав її лютуючи все більше ікла нагадували металеві виделки котрі щоразу глибше і глибше входять у плоть загрожуючи вирвати цілий шматок Ще більше за прагнення позбутися собаки мотивувало її наближення маньяка. Не так біль, як страх потрапити знову до підвалу, змушував її повсти. Діставшись до пістолета, Яна вхопила його рукою і вдарила пса по голові, змушуючи розслабити щелепи. Однак вірний тільки своєму господарю, Ротвейлер ніби не відчував болю. Тоді вона приклала до його морди ствол і двічі натисла на очок, відчувши, як шматки черепа впали їй на обличчя. Виснажена дівчина скинула подалі із себе масивну тварюку і надумала піднятись на ноги та тікати. «Обережно! Він позаду!» тільки й встиг вигукнути Павло. Вона таки піднялася на ноги і зірвалася бігти, коли раптом... Невидима сила так потягла її назад за волосся, що ледь не вирвала його разом з головою. Вона впала на газон, відчувши жахливий біль. Навколо світ почав розпливатися. Павло крутився, спостерігаючи за подіями на газоні. Він побачив, як професор хапає Яну за волосся і починає волокти ділянкою за собою до входу в будинок. Гройсман дістав вільною рукою із кишені мобільний, натис на пару клавіш, і вхідні двері прочинилися. Мільйони доларів він витратив на найсучасніші технології, але вони себе повністю виправдали, неодноразово допомагаючи бізнесмену зберігати анонімність своїх незаконних розваг. Доклавши максимальних зусиль, Павло таки розірвав міцні штани, які завод спеціально робив для бійців спеціального призначення. Звільнивши ногу, він відчув, що тримається лише завдяки власній силі і обережно сантиметр за сантиметром почав повертатись назад у кімнату, де лежав автомат. Кількох куль могло вистачити, аби зупинити уперя. Він підібрав зброю, зняв із запобіжника і перезарядив. Знизу лунали крики Яни, яка схопилася руками за одвірок, маючи намір затримати час до спуску в жахливий підвал. Бідолашна хапалася за всі речі дорогою, гальмуючи просування професора. Не вподобавши пручань, маньяк відпустив волосся і приклався їй чоботом в голову. А тоді просто підняв на руки і поніс напівпритомну до кухні, аби спуститися до підвалу. Минаючи прохід, вбивця несподівано зупинився, почувши дивний звук у вітальні. Слух підказував йому, що зухвалий студент зміг вибратися з пастки. Гройсман жбурнув Яну в куток кімнати, а сам вирішив іти за іншою здобиччю. Чуття маньяка не підвели. Поки він тягнув дівчину будинком, Павло зуміг збігти з другого поверху зарядженим автоматом і зачаївся готовий стріляти. Професор спробував негайно вшитися, аби знайти нове місце для схованки, обійти зі спини наївного хлопчика. Однак цього разу він помилився у розрахунках. Молодий грабіжник навмисне кинув до вітальні підібрану іграшку, маючи на меті обдурити професора. І він свого домігся». Гройсман почав обходити вітальню, а коли опинився в проході, наштовхнувся на чергу куль із автомата. Тільки надзвичайна звіряча реакція врятувала його від смерті. Але два постріли таки змогли влучити у стегно. І ти, брут, Павло не встежив за тим, що запобіжник перебував на черзі, хоча він мав намір стріляти одиночними. Ряд куль пройшовся коридором, куди щойно скочив маньяк і зачепив його ногу. Гройсман впав на бік, очікуючи продовження, але вогонь на цьому скінчився. Павло більше не мав набоїв, аби покінчити нарешті з ним. Він обережно пересувався, побоюючись, що на ніс – Легкі поранення, і супротивник скоро продовжить гнатися за ним із гострим ножем. Краєм ока Павло поглянув через прохід на кухню, щоб переконатися, де перебуває Яна. Вона лежала біля потрощеної шафи, але не виявляла жодних ознак життя. Він не мав права зволікати, тому пішов далі за ворогом. Павло обережно оминув кухню, тримаючи автомат попереду. Від зброї вже не було користі. Однак професор міг не знати про кількість набоїв. Тільки-но він вийшов із кухні до коридору, як відразу ж на підлозі помітив калюжі крові. Водночас із іншого краю хтось проскочив назад у вітальню. Маньяк навіть із пораненнями почував себе господарем ситуації. Вовка варто шукати... Там, де він може бути, а не там, де він був. Голос професора пролунав із вітальні. Він знав, що Павло сам, тому не грався у схованки, вирішивши дати відкритий бій, як і з черепом. «Любите цитувати популярні детективи?» «Ніколи не стомлююся дивитися на екрані щось подібне до того, що вже робив у житті», – засміявся маньяк. Не завжди, правда, є варті часу фільми. Я цю пристрасть іще на лекціях помітив. Ви у вітальні? Тут повна місця, тому будемо мати, де розгулятися. Ходи сюди швидше. Павло пройшов слідами до вітальні, зупинившись у проході. Череп учив завжди дивитися під ноги, але... Часу пастки ворог, напевне, не мав. Не треба було світити по кутках кімнати або очікувати нападу зі стелі. Маньяк стояв просто біля столу, засипав у рану якийсь порошок і готувався до уколу. У шприці була така ж сама рідина, як та, що він запропонував черепу перед боєм. Професор наважився битися у відкриту. І ти, брат, сказав Гройсман, побачивши підопічного. Цікаве порівняння. Натякаєте на зраду? запитав Павло. Гройсман вколов собі у вену голку, а тоді взяв якусь тканину і обмотав навколо рани. Буквально за секунду він змінився і навіть зумів злегка спиратися на прострелену ногу. Препарат вартував коштів, які за нього платили. Міг навіть напівмертвому допомогти пробігти марафон. Весь ефект від пострілів виявився швидко нівельованим. Цезар сприймав Брута за сина, вірив йому і мав на нього великі плани. Однак спадкоємець зрадив його, ставши на чолі змови. «Мені потрібні були кошти на лікування брата». «Ти міг їх попросити, а не грабувати мій будинок!» Павло посміхнувся і підступив з автоматом до ворога. «Попросити таку велику суму?» – запитав він. «Моя родина роками допомагає знедоленим і позбавленим опіки, паралельно при цьому вбиваючи невинних дівчат, приносячи їх у жертву. «Для втіхи ніхто у нашій родині не вбиває. Вбивство – це все одно смертний гріх. Можливо, для твоєї віри, однак не для моєї». Павло підступив ще ближче, скоротивши дистанцію до вбивці. «У що ж ви вірите, професоре?» «Дагона, Мардука, Ліліт, Абадона, Вала та Вельвезула». В Мамона та Азазеля, ти бачив їх всіх у підвалі. Вони стояли там поруч, дивлячись на те, як ви із другом спаскудили своєю присутністю вівтар. Це ж божевілля. Ці боги давно зникли разом із віруючими у них. Професор засміявся і вийняв ножа з за спини. Дурне хлопченя. Якби ж ти знав, Хоч трішки з моєї бібліотеки. Тоді я міг би здуріти так само, як і ви. А я розглядав тебе як можливого кандидата, а ти виявився слабким. Павло міцно стис руками автомат. Що означає, що ви мене розглядали? Ну, ти ж не повний дурень, як твій покійний друг, відповів маньяк. Спогади не дадуть тобі приховати усвідомлену суть цього будинку. Моя родина сама ніколи б не змогла побудувати нічого подібного без прикриття. Наша релігія давніша за християнство, і ми маємо своїх сподвижників. Їх небагато, однак на твій вік вистачить. Свідку, Ніхто не дозволить залишитися живим. Намагаєтеся провернути черговий трюк і налякати мене? Даю тобі шанс зберегти життя, врятувати брата і стати великим. Павло посміхнувся, почувши цю пропозицію, але не став тягнути із відповіддю. «Ви так ніжно говорите». Бо в мене в руках автомат. Автомат, але без набоїв, посміхнувся у відповідь професор. Павло опустив зброю, зрозумівши провал свого блефу. Тільки одна куля у стволі. Ну тоді стріляй. Покажи мені, що ти справжній чоловік. Павло націлив автомат, але поранений маніяк навіть із місця не зрушив. Він стояв спокійно і дивився прямо в дуло, наче був впевнений у тому, що не помре нинішнього вечора. Розумом цього чоловіка дійсно керували демони. «Перестань грати дурного!» – першим не витримав професор. «Кидай на підлогу автомат і вислухай, що я тобі пропоную! Вийдеш звідси героєм!» «Що ви мені...» Пропонуєте? запитав Павло. Тримай ножа, витягнув руку із лезом професор. Підеш на кухню і позбавиш бідолашну дівчинку страждань. Тоді я буду впевнений у твоїй вірності і зможу порекомендувати тебе братам. Навіщо мені потрібні ваші брати? Разом із нами та грошима. Ти станеш сильним у цьому світі. Викупиш необхідне лікування брату, купиш мамі будинок, закінчиш із відзнакою чотири курси університету, а далі, далі обереш власну сферу діяльності. Ми відкриємо тобі майже всі двері у цій країні і зробимо надзвичайно багатим». Павло поглянув на вбивцю і, набираючись сміливості, запитав, а як ви стали полювати на людей? Якщо навчати сина безжалісно катувати мурах, вдосконалюючись, він сам перейде до полювання на розвиненіші організми, пояснив професор. Мене вчили полювати мій батько та його рідний брат іще з маличку. Павло наблизився і взяв до рук запропоновану зброю. Він різко повернув до кухні, показуючи усім виглядом, що прийняв пропозицію. А тоді так само швидко розсік ножем повітря у зворотньому напрямку, бажаючи потрапити в горло маньяка. Однак професор передбачив подібний маневр і вміло вийшов з зони удару, дочекався, доки Павло завалиться всім тілом вперед, а тоді схопив його за руку і голову і почав з усієї сили наближати до зустрічі зі столом. Стіл зустрів обличчя Павла плоскою поверхнею і відправив у зворотній бік. Все навколо розпливалося. Руки та ноги відмовилися слухатися. В ніздрі стрімко полився потік свіжої крові. Професор схопив Павла руками за комір і почав тягнути до стіни. Розлючений Гройсман не терпів відмов. «Дивись! Дивись, ідіоти!» ідіота!" кричав він, показуючи на тварин і галерею. «На цьому місці мала висіти твоя фотографія зі світовими лідерами, але тепер ти повиснеш на пару з оленями, яких привів грабувати!» Гройсман скинув правою рукою опудало оленя, а тоді, кульгаючи, став тягнути на те місце напівпритомного Павла, аби забити його на стіну, з якої стирчав металевий гак. Павло почав приходити до тями від нокауту, коли руки професора зловили його за горло, аби підняти та почепити на стіну. Водночас він навіть не противився, побачивши, що робилося за спиною у супротивника. Яна... Ледве встигла добігти, поки маньяк не бачив, і з розмаху встромила йому у спину вістря кухонного ножа. Ніж увійшов глибоко і в такому місці, що шансів вижити не залишалося. Професор відпустив жертву, намагаючись обернутися, але Яна не розгубилася і ще тричі вдарила, поки тіло не впало на землю і не перестало подавати будь-яких ознак життя, покидаючи осередок божевілля. Павло погано бачив, що відбувалося навколо. Знесилена Яна ледве протрималася кілька секунд на ногах. Вона спробувала на крок наблизитися і впала на підлогу поруч із ним. Не він почав підводитися на ноги і спробував повернути себе в нормальний стан. Павло побачив краєм ока на поясі у покійного маньяка чорну торбинку, із якої Гройсман діставав дивні препарати. Він сподівався, що там залишився бодай іще один укол. Потерпи, не здавайся. Павло підтримав Яну. Він дістався підлогою до маньяка намагаючись відновити координацію рухів. Із чорного мішечка на поясі йому вдалося витягнути дві ампули із уколами. Перша виявилася розбитою, але друга зберегла вміст. Павло набрав шприцем рідини, дістав з мішечка джут на руку і перев'язавши себе в колов. Ефект був майже раптовим. Речовина могла і покійника з того світу підняти. Перед тим, як лізти до Яни, йому захотілося перевірити, чи не загубив він у протистоянні скарб. Він засунув руку за бронежилет і намацав торбинку з монетами. Моторошні реліквії були у нього. Павло виніс Яну на руках, забувши про власні поранення. Неподалік від правого крила дому Стояв автомобіль із відчиненими дверцятами. Господар настільки поспішав, що забув зачинити їх і вийняти ключі. Моторошний упир лежав з ножем у спині, але все одно Павло відчував ще якусь небезпеку, що походила не від покійника, а від золотих монет у чорному мішку, які вони прихопили з собою. Поранена вже не могла терпіти, тому плакала і просила у рятівника покласти її на заднє сидіння і негайно забиратися якнайдалі. Після пережитої ночі у цьому будинку Яна ще довго не зможе прийти у себе і забути найгірший в житті кошмар. «Будь ласка, заводь, швидше заводь і забираємося!» «Все добре», – перебив Павло. «До лікарні максимум пів години». Він сів за кермо, прокрутив ключ і поклав мішечок з монетами на заднє сидіння до дівчини, пропонуючи пильно за ними стежити, доки йому доведеться кермувати. «Забери їх якнайдалі від мене, адже навіть мішечок цю нечість не стримує. Ми можемо поділитися прибутками від продажу. Я маю покупця». «Я вже сказала тобі своє бажання! Втопи цю нечість у болотах!» Автомобіль минув живопліт із дивними химерними фігурами, що утворювалися переплетенням декоративних кущів дорогого сорту. Павло потягся назад за мішечком і повернув його на переднє сидіння ближче до себе. Йому не хотілося саме у такий момент перевіряти наявність дивних талісманів, але занадто висока ціна була заплачена за їхнє викрадення. Тому не варто було так виявляти сентиментальність. Кожна річ у мішку могла не просто врятувати життя його молодшому брату, але й забезпечити безбідну старість для них обох. І ніхто нічого не дізнається, якщо поранена дівчина погодиться тримати язика за зубами. Живоплоти... Посміхалися, попереджаючи, що це далеко не кінець. Металеві ворота господар зачинив, тому Павлу довелося зупинятися і натискати кнопку на пульті, аби піднялася брама. Вона швидко вистрибнула вгору, відкривши втікачам темну дорогу через місцевий ліс, наприкінці якої починалося місто. Яна продовжувала стогнати. Інколи дивлячись через лобове скло, виснаження та рани давалися взнаки. Бідолаха могла не дотягнути до лікарні, зважаючи на значну втрату крові, тому варто було натиснути на педаль газу, забувши навіть про обережність на крутих поворотах. Павло так і зробив, розігнавши автомобіль до межі. Покиний батько Навчив його іще з восьми років, як правильно входити у повороти та втримувати автівку. Минувши перші два кілометри, Павло трохи збавив швидкість. Його почав відпускати страх та манія переслідування. Здавалося, що покійник жодним чином не підійметься після отриманих ударів, але пережити ніяк не давало спокою. Яна не притомніла не маючи сил для боротьби із болем. Павлу не хотілося покидати її у автомобілі, ризикуючи підштовхнути до смерті. Однак він готовий був піти навіть на таку жорстокість. Він під'їде близько до клініки, просигналить і втече якомога швидше, аби не дочікуватися на місці приїзду поліцейських, що почнуть розпитувати про пригоди і, можливо, відберуть дорогі талісмани. Маючи намір дістатися лікарні якнайшвидше та врятувати поранену дівчину, Павло так задивився на ями перед собою, що мимоволі пропустив чорний автомобіль, котрий нестримно нісся трасою, ігноруючи погане освітлення на перехресті. Щоб не зіткнутись, Павло скинув швидкість, однак чорна машина з розмаху розвернулася на повороті і рушила назустріч до нього. У цей момент передчуття нової небезпеки заострилося втричі сильніше. Водій чорного позашляховика розігнався, не вимикаючи дальнього світла, явно маючи намір засліпити ним. Павло натис на газ і вирішив не пасувати перед ворогом. Він хотів показати всю свою рішучість у повній мірі. Він втопив педаль і летів, закусивши губи. До зіткнення лишалися лічені метри. Можливо, лобове зіткнення забрало б обидва життя. Однак до цього не дійшло. Павлу згадався молодший брат, який без грошей не буде мати шансів вижити. Він викрутив кермо, сподіваючись оминути нападника, але його так занесло, що зупинитися допоміг тільки стовбур високого дуба, який стояв за канавою на узбіччі дороги. Розплющивши очі, Павло побачив попереду розбите скло, суху гілку на капоті, і нападника, який стояв і спокійно підпалював цигарку. Відразу згадалася поранена Яна, однак її поруч не виявилося. Вогник запальнички різко блимнув, освітивши обличчя нападника. Цього... «Не може бути!» – подумав Павло. «Якась містика коїться навколо!» Ворог спокійно стояв навпроти, повісивши на шию дорогий талісман, котрий намагалася викрасти зграя самовпевнених молодиків. Всі інші висіли у нього на поясі у чорному мішечку. Позаду лежали порожні каністри із-під бензину. Павло запанікував і почав пручатися, розуміючи, який фінал йому підготував воскреслий маньяк. Нелюд швидко стирав сліди, наче поліцейські уже наступали йому на хвіст. Кілька смуг від розлитого пального вели до ніг професора. Павло ледь дотягся до уламків скла, розсунув їх і поглянув ближче. Здавалося, що перед ним стояв той. Найстрашніший чоловік минулої ночі, однак деякі риси видавали у ньому підміну, це, наче, не впізнавав Павла, побачивши його у машині. Поки Павло тягнувся руками до ременя безпеки, який затиснув тіло до погнутих дверцят, вбивця палив цигарку, насолоджуючись безпомічністю супротивника, він дозволив собі не поспішаючи спостерігати за спробами вирватися кілька хвилин, а далі закінчиться цигарка, помре свідок. Коли залишився вже майже один фільтр, маньяк кинув його на доріжку пального і вогонь спалахнув, помчавши до автомобіля. Більше не лишалося нічого цікавого, тому Гройсман – Розвернувся і пішов із галявини, пішов назад до свого транспорту, аби встигнути втекти із зони пошуків. Розуміючи, що такі сліди не вдасться приховати, і навіть покровителі в поліції візьмуться за нього, розшукуючи патрульну машину з сигналом біля маєтку, а також досліджуючи згорілого студента дорогою у тому ж напрямку. Убивця вирішив тікати. З його талісманами та банківськими рахунками за кордоном культ можна відновити в будь-якому іншому місті. Скрізь люди люблять гроші. Скрізь панує байдужість. І ще майже скрізь ходять привабливі біляві дівчата, яким подобаються владні чоловіки. Павло не мав більше часу на розглядання вбивці, оскільки за лічені секунди зайнялися сидіння позад нього. І ще трохи і міг вибухнути бак із пальним. Від вогню у салоні стало нестерпно гаряче. Шкіра на руці і половині обличчя починали червоніти. Температура навколо ставала дійсно пекельною, опалюючи іще до приходу вогню. Дихати ставало все важче і важче, оскільки дим захоплював легені швидше, ніж груди накачували туди повітря. Біль заважав думати. Десь на віддаленні він почув якісь голосні звуки, ніби сигналила поліцейська машина. Втім, він не сприйняв їх за щось серйозне, а швидше за передсмертну галюцинацію. Намагаючись попри біль все ж знайти щось гостре, аби перерізати ремінь безпеки і спробувати пролізти через лобове скло, Павло ледь дотягнувся до скриньки напроти сидіння пасажира і зміг її відкрити. Звідти йому вдалося викинути декілька речей, але вони не підходили для різання міцного ременя. Звідти випала металева запальничка, якась авторучка та гаманець із двома фото. Ці речі поховали надію Павла на порятунок. Він уже відчував язики полум'я правим плечем і щокою. На ньому займався одяг, але неважкий біль і шок став тим, що грабіжник запам'ятав останнім. Він дивився на два старомодні зображення, котрі впали на сидіння. Навіть дим не міг йому завадити побачити... Моторошну правду На першому фото стояли двоє братів-близнюків Один з яких точно був покійний професор А на другому фото молодий Андрій Гройсман Обіймав привабливу дівчину, що тримала на руках немовля Він іще сильніше почав вириватися із полону ременя але дим так здушував, що очі майже нічого не бачили. Наостанок вогонь охопив кітель і штани, змусивши Павла відчути таку палітру больового шоку, що організм сам вимкнув світло, не чекаючи команди із мозку. Замість епілогу Обіцяна всіма релігіями, смерть не поспішала до нього.